Перекажіть же йому привселюдно те, що сказав я, щоб так же обурились інші Ахеї, як із Данаїв схотів би іще він когось ошукати, вічним безститством повитий. Та в вічі мені подивитись, він не посмів би хоч досить нахабства собачого в нього, спільного з ним ні в пораді, ні в ділі не хочу я мати. Передо мною він вже завинив, ошукавши, Та вдруге не ошукає словами, вже досить. Нехай же спокійно йде собі геть. Позбавив ума його Зевс мудрий. Дар його я зневажаю, Ціную, як ту волосину, Хай би у десять і двадцять Разів давав мені більше, аніж він має тепер, чи буде колись іще мати, навіть все те, що зібрав орхомен чи єгипетські фіви, де по оселях у кожного повно скарбів незлічених. Фіви стобрамні, і з кожної брами по двісті хоробрих воїв на конях баских виїжджає в своїх колісницях, навіть як стільки б давав, скільки в світі піскує та пилу. Не зворушив би проте мого серця нічим Агамемнон. Доки ганьби не окупить, що болим гризе мені душу, заміж дочки не візьму Агамемнона сина Атрея. Хоч золотій Афродіті була б вона рівна красою, хоч би в роботах вона ясноокій рівнялась Афіні, Заміж її не візьму, хай іншого знайде за Хею, хто його гідний. Від мене ж, державною владою вищий, тож мене урятують боги. А я додому вернуся. Сам тоді батько Пелей вже знайде для мене дружину. Юних, Веладії, і в тії багато, бо є ахеянок. Дочок славетних батьків, які про міста свої дбають, Ту з них, що буде мені, наймиліше візьму за дружину. Там я душею відважною сам для одруження мріяв, Щоб у законному шлюбі улюблену мати дружину І утішатись багатством старого Пелея надбанням. «Та ніщо не дорожче мені за життя», ні багатства, що їх, як кажуть, надбав Іліон це залюднене місто в мирні колишні часи перед нападом вою ахейських, ані скарби, що стрілець заховав за камінним порогом Феб аполлон срібнолукий у хмарі на скелі піфійській, можна здобути усе і корів, і овечок отари. Можна й трініжники куті, і коней придбать златогривих. Тільки людської душі не вернути, її не придбати, не упіймати, якщо відлетить крізь зубів огорожу. Мати казала мені, срібнонога богиня Фетіда, ніби двояким шляхом мене кери вестимуть до смерті. В разі зостанусь я тут, щоб битись під мурами трої, то не діжду повороту, лише вічну я славу здобуду. А як вернуся додому, до любого отчого краю, то не діждать мені слави, зате довголітній спокійно вік проживу, і смерть передчасно мене не спіткає. Я б і іншим Ахеям порадив те саме зробити, Швидше додому пливти, кінця бо високої трої, не дочекатися вам, над нею зевс громовладний руку свою розпростер і люд її духом піднісся. Тож повертайтесь додому і найзнатнішим ахеям вість передайте від мене в цім честь для старішин, почесних, хай поміркують думками. І винайдуть спосіб найкращий, як врятувати кораблі, а разом і вою ахейських на кораблях крутобоких. А те, що надумали досі, все не до речі воно. Я в гніві своїм непохитний. Фенікс нехай залишається з нами і тут заночує, щоб в кораблях моїх завтра до рідного їхати краю, як побажає того, силоміць же його невестиму.